Întâlnire în Atlanticul de Sud, Pista 5 Își privi ceasul. În exact 15 ore vor trebui să întâlnească un alt crucișător auxiliar aflat tot în misiunile de patulare. Probabil că nici nu vor apuca să-l vadă și poate că e mai bine așa. Multora dintre marinari nu le-ar face bine să vadă cum arată o navă soră de aproape, să-și dea seama cum vor arăta după câteva săptămâni de mizerie. Telefonul sună din nou. – Barca pneumatică a fost amarată, domnule comandant. – Foarte bine, băieți, foarte bine! Linței își frecă fața cu mănușa și constată că barba ai crescuse destul de mult. – Nu se va rade până dimineață, hotără el. Se simțea destul de liniștit și ăsta era un lucru bun. a apărut pe comandă, obrajii și nasul roșii de frigul de afară, din, mulțumire. Părea satisfăcut de tot ceea ce făcuse. N-a fost rău deloc, domnule comandant, dar pe cinstea mea, te congelezi afară pe o vreme ca asta. Mă du la să hărților sub, prescurtare de la sublocotenent, spuse stenard scurt. Ținem locul, te rog. Danzie rămase nemișcat lângă scaunul lui Linței, care îl privea într-un mod curios. Știa puține lucruri despre el, un tânăr ce părea serios, disciplinat până atunci, care nu le dăduse bătăi de cap, o figură ce putea fi descrisă cu greu. Ce făceai înainte de a te înrola în armată, sub?" îl întrebă Linței. Scriam, scriam tot felul de lucruri." Dădu din cap. Da, cred că eram scritor, domnule comandant." Linței privea profilul. Știa că înainte fusese funcționar de bancă, dar dacă lui îi convenea să-și spună scritor, de ce să nu-i facă o plăcere? În acel moment, nimic din ce se întâmplase înainte ca Germania să invadeze Polonia, nu mai conta. Era tot una. Povestește-mi, Densi se încruntă. Păi, ce să vă spun? M-a marea teribil de tare. Părinții mei însă, după ce am terminat liceul, nu m-au lăsat să mă înscriu la școala de marină. Am început atunci să scriu. Romane? Densi se simție incomodat de întrebarea lui Linței. Nu, nu, Romane, domnule comandant. Atunci ce? Diverse, domnule comandant. Denzi îl privea cu disperare. Tot felul de lucruri despre mare. Stenart de dupusna și spuse. Domnule comandant, tocmai a sunat doctorul și vă roagă... Ezită un moment. Întreabă dacă nu s-ar putea să schimbați de drum vreo douăzeci de minute. Un mariner a căzut pe o scară și a făcut fractură deschisă la un picior. Doctorul spune că nu poate să-l îngrijească la viteza asta. Linsei îl privi atent. Putea să jure comul din fața sa aștepta un răspuns negativ, să-l poată include în categoria ticăloșilor fără suflet. Foarte bine, Stenard, dar calculează câte rotații în plus ne trebuie să punem mai apoi pentru a recupera întârzierea. Să-l informez și pe șeful de echipaj. După plecarea lui Stenard, Dancy își continuă povestea. Desigur, domnule comandant, a trebuit să mai fac câte ceva să pot supraviețui. Ce să vă mai spun... Lindsay se ridică din scaun simțindu-și picioarele amorțite. Ei bine, acum vei avea o treabă serioasă. Am să te rog să preiei comanda. Mă duc să mă arăt că prea mi-a crescut barba. Fața lui Densi deveni deodată și mai palidă ca de obicei. Cheamă-l pe Stenard dacă se întâmplă ceva deosebit. Se sprijini de telefonul de alamă. Sau, dacă preferi, pe mine. Privea cu nedumerire figura panicată a lui Densi. O să-ți bine mai târziu. Vreau să zic că va fi o experiență bună pentru scrisul tău. Ce spui? Aruncă o privire repetitorului Giro și se îndreptă spre scara care ducea la cabina lui, fără să se mai întoarcă spre densi. Acesta a rămas înțepenit. și se părea că picioarele i-au prins rădăcini în punte. Era incapabil să facă vreo mișcare, până și respirația i-a devenit mai grea. Aruncă o privire în spate." Ochii timonierului șef străluceau ca două pietre în lumina reflectată de busolă. Ceilalți membri ai echipei de pe puntea de comandă se legănau odată cu nava ca niște bețivi tăcuți. De fapt, nu se schimbase nimic. Nu-i venea însă a crede că el singur să afla la comanda navei și vreo 250 de oameni trebuiau să-l asculte în acele momente. Timonierul șef, de exemplu, cum îl privea oare? Avea el curajul să-și încredințeze viața unui ofițer ca oricare altul? Cum se comportă Nava Timonier?" întrebă el brusc. Marinarul McNiven se schimonosi când auzi întrebarea. Fusese tot timpul atent la repetitorul Giro, străduindu-se să mențină Nava cât mai precis pe drumul rodionat. Așa că ce dracu mai voia și ăsta?" gândea el. Răspunse totuși. Foarte bine!" Densi aștepta cuvântul. Domnule, dar acesta nu veni." Dacă e așa, dă-i înainte!" Încercă să zâmbească. Trebuia doar să fie apropiat de oameni în situația în care se afla el. Ce idiot individ! gândi McNiven. dă înainte! Asta e tot ce știu să zică, habar nou de nimic. Nefiind în stare să definească nedumerirea de pe fața timonierului, renunță să se mai întrebe și își îndreptă privirea înainte. Parțial era adevărat ce-i spusese comandantului. A iubit întotdeauna marea și navele, dar situația financiară a părinților și opoziția lor fermă i-au anulat orice șansă de a ajunge la școala de marină de la Dartmouth. Când lucrase la bancă, întâlnise adesea un ofițer de marină care își scotea bani la fiecare permisie. Se nimerise ca la ghișu să se afle tocmai el aproape de fiecare dată. Era numai ochi și urechi când ofițerul începea să povestească întâmplări de pe nava sa din locurile exodice prin care trecuse, cum ar fi Singapore, Bombay sau Gibraltar. Tot ce rămânea de făcut după aceste povestiri era să dea frâu liber imaginației. Se gândea de multe ori că, dacă n-ar fi fost războiul, ar fi nebunit la bancă, iar fi la Dumnezeu mințile, ar fi ajuns și la crimă, la jaf, L ar fi pus pe Dansford, directorul, să-i îndurare în genunchi. Era convins, totuși, că, dacă n-ar fi venit războiul, ar fi continuat să fie funcționar la bancă. Nici vorba de nebunie sau crimă. Și-ar fi continuat existența monotonă de zi cu zi, colorată doar de imaginația sa bogată. Pe când era în practică pe King Alfred, Densi se împrietenise cu un tânăr de vârsta lui, un estonian căzut parcă de pe altă planetă, pe care reușise să-l transforme într-atât, încât ajunsese să se mândrească cu asta. ce drept tânărul estonian fusese foarte receptiv. Când Densi primit tresa de ofițer și fu repartizat pe acel yacht armat la Bristol, Prima întrebare din partea secundului a fost în legătură cu profesia lui de bază. Profesia lui? Își amintea perfect acel moment. I se păruse foarte normal să răspundă. Sunt scriitor, domnule. Nu era greu să mintă. Secundul fusese la fel de impresionat ca și Linței acum. Scriitorii erau considerați ca ceva deosebit. Mai ales în armată, unde nivelul intelectual nu era pe cele mai înalte culmi. Oricum avea un piedestal al lor, de neatins. Stenard trântiu ușa în urma lui, îl privi furios pe Densi și îl întrebă pe un ton nu tocmai prietenesc. Unde e comandantul, omule?" Spune-mi odată, pentru numele lui Dumnezeu." M-a delegat pe mine să conduc nava." Densi nu reușea să-l privească în ochi pe australian. Stenard mormăi printre dinți. și fi pierdut mințile, comandantul ăsta de a putut face așa ceva. Se întoase către McNeven. Voi schimba de drum. Să luăm cap-compas 020, imediat. Voi informa și infirmeria. Iar un o privire lui Densi. Delegat, auzi? Dumnezeule, pe cine lasă delegat? Lindsay termină barbieritul și-și studie fața în oglindă cu un pronunțat simț autocritic. I se accentoase răcearcănele și parcă se mai îngrășase puțin. Se gândea la bietul om cu fractura deschisă. O fi reușit doctorul să-i calmeze măcar durerile? Simțea nevoia unui somn lung și liniștit. Nu mai avusese parte de așa ceva de multă vreme. Telefonul se porni să zbârnie Avea un sunet metalic greu de suportat în acel moment. Era Stenard care îi spuse. Doctorul a raportat că a terminat operația, domnule comandant. Sunt gata să schimb de drum dacă n-aveți nimic împotrivă. Bine, dai drumul navigatorule! Simți cum puntea tremură și ia o înclinare bruscă când Cârmaș făcut datoria, iar perdeluțele hublourilor se depărtară de acestea ca trase de niște fire invizibile. Marea se izbis gomotos de bordaj pentru ca apoi să se retragă pregătindu-și un nou atac. Telefonul sună din nou. Aici comandantul, ascult! Vocea lui stenart părea sugrumată. Radiotelegrafistul a interceptat un SOS, domnule comandant. Foarte clar. Spune așa. Sunt atacat de un corsar german. Se pare că e o navă sub pavilion suedez. Dar cred că asta a fi fost vreo greșeală de citirea omului nostru, domnule comandant. Rămâneți pe recepție, sosesc acum, răspunse Lincei, grăbindu-se să se îmbrace. Lincei se repezi pe scara ce duce spre biroul radiotelegrafistului. Stenar de la aștepta în fața ușii. Doi operatori erau plecați asupra aparatelor, iar maestrul telegrafist Hasei, șeful lor, apăru și el cu pijamaua ieșită din haina îmbrăcată în grabă. Îl văzu pe linței și spuse mai mult să se scuze. Tocmai tegeam un pui de somn, domnule comandant. Visa murit, așa că nu se putea să nu se întâmple ceva. Mâinile lui îmbătrânite impuneau respect. De câte ori se întâmplase să nu-și ducă somnul până la capăt? Ce mai e nou? întrebă linței. A comunicat poziția în care se află domnule comandant. Am notat-o pe hartă, cam la 90 de mile nord de noi. Trebuie să fie Loch Glendow, celălalt crujișător auxiliar cu care urmam să ne întâlnim. Mort, domnule comandant, nu se mai aude niciun semnal, spuse Hasei, dând semne vădite de îngrijorare. Asta poate însemna orice, replică Stenard. Să văd știu ce calcule ați făcut. Linței cu în camera hărților cu toate conductele de abur, aerul era foarte umed, iar pe pereți apărură urme de condens. După informațiile noastre, Loch Glendau trebuie să fie în zona asta, domnule comandant, spuse Stenard, care își recapătă vocea sigură și detașată de profesionist adevărat. Linței privea cu atenție însemnările de pe hartă. Loch Glendau era mai mare decât Bembecula, cu armament mai modern la bord. Oricum, nu putea ține piept unei nave de război adevărate. Probabil că acum încerca să câștige timp și cere instrucțiuni de la bază. Rămâneți pe recepție, Spune lui Hasei să urmărescă pe toate canalele. Ce dracu să caute acolo o navă sub pavilion suedez? Trasează un drum de întâlnire navigator. Își aminti cuvintele lui Fraser. Pot să vă dau 16 noduri, domnule comandant. Asta ar însemna mai mult de cinci ore pentru a ajunge la poziția acelei nave neutre. Și mult mai mult dacă ar fi cerut instrucțiuni de la ofițerul de serviciu al Amiralității. Cinci ore în care oamenii aceia mureau, fără să li se ofere vreo speranță. Simțea cum transpirația îi se prelingea pe spate de parcă cineva i-ar fi turnat apă de la gheață. Fără niciun efort, își putea imagina cum obuzele lovesc în plin nava, cum o transformă într-o masă de fiare vechi, cum oamenii alargă disperați după cât un colțișor mai ferit să se refugieze? Of, doamne! Încerca din răsputeri să-și oprească gândurile, să uite, să nu-și mai poată aduce aminte de tot ce-i se întâmplase. Ai reușit să determin drumul de întâlnire, navigatorule? Stenard puse compasul jos și raportă. Nu, drum va fi 010, domnule comandant. se aprobă din cap. Nu va fi navigatorule? Este... Fă-mi tărău legătura cu șeful de echipaj." Își dădui seama că gos se afla pe comandă cu fața sa o soasă încruntată ce îngrijorare. în cișătorul auxiliar despre care e vorba ajută probabil o altă navă, secundule. Da, știu, am fost informat. Neutră, nu e așa?" Suna mai multă acuzare. Nimeni nu mai poate fi neutru acum, secundule," răspunse linței îngândurat. Aveți la telefon pe șeful de echipaj, domnule comandant?" Lincei luă imediat receptorul. Loh, glândau în primește Fraser!" Vă dau tot ce pot, domnule comandant. Să-mi spuneți când." Fraser s uzat de parcă vorbea de la câteva mile distanță. Lincei îi privi pe cei din jur. Să vedem de ce vom fi în stare, domnilor. Toată viteza înainte, Stenard." Telegrafele au dat clinchetul obișnuit, iar jos, în compartimentul mașinilor, înconjurat de o aureolă de abur, Stând pe platforma metalică cu grătar, Fraser privea limbile indicatoare rotindu-se într-o parte și alta pe cele două cadrane și oprindu-se la indicația, toată viteza înainte. Alături, asistentul său, locotenentul Dick, îi urla în ureche. O să se ducă dracu amărâta asta, în mii de bucăți. O să facem o treabă bună, amice, ai să vezi. Scumotul creștea cu fiecare rotire a axului. Mașinile și fitting trepidau la unison adăugând larma lor, iar Frederic uită de Dic și de orice altceva, cu excepția treburilor de moment. O navă în flăcări Nici o veste încă de la postul de transmisie, domnule comandant. Vocea lui Stenard suna îngrijorată. Lințe făcuse semn din cap, dar își menținu privirea țintită spre prova învolburată. Bembecula a să mai călărească fiecare creastă de val și se pustea cu etrava, ca un imens rât de oțel în masa de apă furioasă. În jurul Teugei se formase o perdea aproape neîntreruptă de spumă pulverizată, pe care vântul o pe ferestrele comenzii ca pe o ploaie cu piatră, iar ruliul devenise de-a dreptul sălbatic. Întreg scheletul suprastructurii protesta, gemând din încheieturi, iar când un val un munte se abătua asupra punții boca porților, acoperind-o complet cu apă, catargul prova-i lui linței izolat în spuma albicioasă. Se întrebă o clipă cam ce simte marinarul de veghe din gabie când catargul tremură sub izbiturile valurilor și se balansează în ruliul dezordonat. O scurtă privire la ceas i-arată că în curând trebuie să apară ceva în zare dacă, într-adevăr, exista ceva de văzut. Cele câteva ore trecute de la primirea semnalului morse prin radio să lungi cât zilele și, în tot acest timp, nava se zbuciumase și se luptase cu valurile, se afundase în tangaj adânc și se balansa lui sălbatic, croindu-și drum împotriva valurilor și vântului. Deasupra comenzii se auzi un ciocnet metalic și l închipui pe Maxwell postat la aparatul director de tir, verificând telemetrul și înjurând spuma învălburată care-i acoperea lentilele. Dispuneau de un telemetru foarte bun, dar în acest război, în care sofisticarea armamentului depășise chiar și imaginația celor care planificau supraviețuirea de zi cu zi, devenise demodat. Bătrânei Avenger îi se permisese luxul unui echipament de detecție sub apă, iar navele noi erau înzestrate cu cele mai recente și mai secrete dispozitive, numai că Bembecula s-a aflat chiar pe ultimul rând al listei în ceea ce privește dotarea. Pe hârtie apărea logic și echitabil să se dea prioritate siguranței convoailor, activității antisubmarine și lovirii instalațiilor de coastă ale inamicului. În, în timp ce și încorda privirea prin micul cerc al curățitorului de geam, Linței se întreba cam ce ar zice planificatorii dacă s-ar afla pe această puncte de comandă în locul confortabilelor birouri cu program de lucru de la 9 la 5. Era de adeptul enervant să-ți imaginezi pe operatorii radio, stând în clipa asta la scapa sau în beciurile adăpostite ale amiralității. Informare și apeluri de ajutor sau de indicații un convoi masacrat, un submarin detectat, ba chiar radiograme care te scot din cu conținutul lor privitor la distribuirea îmbrăcăminții sau la programul de distracții al unui om politic venit în vizită. Transmisioniștii deveniseră de pe acum impasibili la oricare știre. Probabil că și în clipa de față stau acolo și-și sorb tacticos ceaiurile discutând între ei despre femei și învoiri în oraș. Aruncă o scută privire în jurul comenzii. Adăpostea o mică lume încordată, dar cu speranța în suflet, înconjurată de vaetele mării și de sinfonia scârșnetelor de metal. Probabil că de pe acum fiecare om de la bord era în cunoștință de cauză și el se hotărâ să ordone ca sistemul din telefon să fie extins la toate punctiile și compartimentele, astfel ca la nevoie să poată vorbi direct fiecăruia. Încercă să-și amintească dispunerea exactă a întregului echipaj, să o revadă în minte ca pe un proiect sau o planșă desfășurată. Erau cu toții acolo jos, ascultând și așteptând. Auzind geamatul mării și simțind-o navei, de parcă ar fi fost gata să se dezmembreze. Înfăfoliți în echipamentul de iarnă și în vestele pneumatice de salvare, cu luminițele acelea roșii care trebuiau să indice locul unde un om plutește în derivă pe mare. Stenard îi zise. E timpul, domnule comandant." Părea mai puțin obosit de data asta. Mai degrabă atent sau poate chiar speriat." ca cea mai mare parte dintre ei. Linței simțe o uscăciune bruscă în gât. Ca și mine. Foarte bine, navigatorule! Întinse mâna și puse degetul mare pe butonul roșu. A mai ezitat o fracțiune de secundă. Erau pentru prima dată împreună. Un echipaj de navă. Se înjură singur în gând pentru neliniștea săcăitoare din el și apăsă cu putere pe buton. Clopotere de alarmă suna înăbușit dar putea auzi distinct și eratul în toate colțurile navei, ca și tropăitul brusc de pe scările comenzii și bufniturile surde ale porților etanșe închise în grabă. Timonierii și oamenii șefului de echipaj și-au ocupat în grabă posturile la portavoci și telefoane, căci imediat începură să se audă raportările unităților de luptă. Tunul 6 este armat, tunul 4 este armat, echipa de combatere a avariilor este la post. Vocile pe diferite tonuri și confirmările scurte sunau un nereal, metalic. Prin o străvezie de spumă, zări siluetele aplecate ale oamenilor care se grăbeau spre tunurile din prova și aproape că simțară cea la metalului înghețat al elevatoarelor de muniții și al închizătoarelor. Stenard îi raportă. Întreg echipajul se află la posturile de luptă, domnule comandant. Bine, numai trei minute. Nu e deloc. Linței îl privi în ochi. Se întoarce în scaun și cercete pe toți cei veniți pe puntea de comandă, echipa lui proprie cu care va trebui să facă față la tot ce urma să se întâmple. Gelif, la timonă, ștergând cu mâneca condensul de pe fața repetitorului Giro, timonier și semnalizatori, cu Ricci, care se sprijina de un rastel de pavilioane ca să-și regleze binoclul de noapte. stenat și tinerul densi, ca și locotenentul Aikman, șeful echipei de abordaj, Gata să lupte, să nebunească, să moară, să facă orice. Se să privească din nou prin curățitorul de geam care îi băzia în fereastră. Gos se afla la postul echipei pentru combaterea avariilor, având lângă el toți fochiștii și mecanicii din bordul liber, gata să sprijine pereții etanș, să stingă incendiile, să lupte pentru vitalitatea navei, chiar și cu mâinile goale, dacă o fi nevoie. Secundul era destul de departe de puntea de comandă pentru a se crea siguranța că va supraviețui și îl va înlocui la comandă pe comandant dacă acesta va fi omorât sau rănit. Era o chestiune de practică elementară să nu spui toate ouăle în același coș. Practic, dar deloc încurajator. Se gândi și la locotenentul de infanterie marină, chiar având sub comandă cele două tunuri de 152 mm ca și pe cel de moda de 76 mm. Dacă în sinea lui se simțea nemulțumit de rolul de șef al unei baterii învechite, de la pupa unui crucișător auxiliar, nimic nu trăda acest lucru. Elegant, cu o comportare înșelător de firească, a fi fost fără îndoială de mult mai mare folos la conducerea oamenilor lui în luptă terestră. Stenard repuse în furcă receptorul. Nimic deosebit de la vechia din gabie, domnule comandant. Mulțumesc, Privind încă o dată la ceas. Redu viteza la jumătate. N-are niciun sens să zdruncine acum apă până se face bucăți. Simți cum scaunul framată sub el la ușurare când telegraful din compartimentul mașinilor dădu clinchetul de confirmare. Poate că vasul suedez fusese scufundat sau că în învălmășală dăduse o poziție greșită. S-ar fi putut ca inamicul să-și fi dat seama de greșala pe care a făcut-o, să fi încetat focul și să se fi retras în grabă, navigând spre baza proprie cu conștiința unui ucigaș vinovat. Nici de la Loch Glendow nu se primise niciun semnal, dar bineînțeles aici, în strâmtoarea Danemarcei, nu te poți vizui aproape pe nimic, ci așa cum îi spusese cineva odată, doar pe ochi, pe uric și pe amărâtul tău de instinct. Curățitorul rotativ scârțea din ce în ce mai tare și-și dădu seama că sticla este presărată cu pete mai mari, mai albicioase decât picăturile de spumă. Stenard mormăi. Din soarea dracului numai asta ne mai lipsea. Era mai mult la poviță decât nisoare, dar se putea înrăutăți și, dacă dădea înghețul, armamentele tunurilor ar fi fost puse la grea încercare. Comele valurilor își mai potolisă violența, iar vâile dintre ele deveneau din ce în ce mai largi, ceea ce însemna că în curând va începe să ningă. Se cutremură în sinea sa și se întrebă dacă invazia nemților în Uniunea Sovietică întâmpinase sau nu o astfel de vreme. În ciuda tuturor greutăților, se simți mulțumit că se află aici, la adăpostul comenzii navei, și nu undeva pe uscat, să frământe fără spor noroiul, or să se afunde până la brâu în nămeți de zăpadă. Nava era în același timp armă și cămin. Deseori un soldat ajunge să se lupte pe uscat fără să știe unde se află, iar dacă rămâne singur, este imediat considerat de mai mari războiului, drept element dispensabil, neglijabil. Telefonul îl făcu să treseară din scaun. Stenard răspunse scurt. Foarte bine, continuă observarea. Apoi către linței. Veghea din gabie raportează o strălucire roșie drept în prova, puțin la babord. Înainte de a apuca să răspundă ceva, sună difuzorul. Comanda de artilerie către comandă. Era vocea lui Maxwell, lipsită de grabă și intonație. Roșu 20, distanță 100, o navă în flăcări. Lincei își îndreptă binoclul spre curățitorul rotativ. Nimic. Oamenii lui Maxwell se dovediseră a fi bun observatori dacă reușiseră să zărească pe o vizibilitate atât de slabă. Se lăsă să lunece din scaun și-și ochii pe cadranul luminos al repetitorului giro. Cârma stânga zece!" Cârma stânga 10, domnule comandant!" Cârma continuă să fie stânga 10? Vocea lui Jolif suna greoaie, ca și omul. Cârma zero!" Drept așa. Ține cap compas 340." Adăugă pentru Stenard. Sper că oamenii dumitale își cunosc meseria. Am nevoie de o echipă excelentă la lucrul pe hartă ca să ne putem lămuri de cele ce se întâmplă." Puse mâna pe un alt telefon și vocea lui Maxwell îi răsuna în ureche. Artileristule, aici comandantul. Nu vreau să risc nimic. O să iau un drum oblic de apropiere ca să ai câmp de tragere cu toată bateria din tribord, înțelegi?" și proiectile luminoase la tunul 1, domnule comandant. Maxwell înțelesese perfect. Desigur. Auzi vocile îndepărtate ale servanților de la aparatul director, strigând de pe acum către cei de la armamentele tunurilor, distanțele și jismentele. Ascultă, te-ai descurcat foarte bine ca să descoperi obiectivul. Trebuie că loh Glendau a interpretat greșit semnalul sau a pornit în grabă mare să-l urmărească pe neamți. A puse receptorul în furcă. Densi raportă. Tunul 1 este încărcat cu proiectile luminoase și gata de tras, domnule comandant. Difuzorul artileriei răsună din nou. Căte toate tunurile cu proiectile semiperforante, încărcați. Linței duse pipa la gură și fără să -și dea seama o strânse în atât de tare încât durerea îl făcut să-și recapete stămânirea de sine. Acum, navigatorule, adă la cap 3-2-5. Pe când timona se rotea încă, difuzorul artileriei răsună metalic. Distanța este acum 080. 4.000. În lapovița asta viscolită de vânt, puteau fi și 100. Rinsei își concentra atenția asupra vocilor care mormăiau și se pițigăiau la telefoane și portavoci. voci. Își aminti de sublocotenenții proaspăt avansați care comandau armamentul din prova. Ochitorii de la piese erau antrenați și știau mai bine ca oricine ce au de făcut." așa că tinerii ofițeri erau acolo mai degrabă niște învățări cei decât instructori. Dar Linței cunoștea dintr-o mare experiență că timpul nu este întotdeauna binevoitor. Pe Vengele fusese martor cum unul dintre tunurile de 101 mm a trebuit armat de doi fochiști și un bucătoar comandați de un aspirant atunci când armamentul său inițial a fost transformat în rămășițe însângerate în urma unui atac aerian. Nu te poți bizui niciodată pe timp. uită Stenard s-a plecat înainte. În prova, tribord, domnule comandant!" Linței își ridică binocul și zări pentru prima oară pâlpâia la roșie. Se reflecta mai mult pe norii care formeau un plafon coborât decât pe suprafața mării, iar la povița deasă abia o lăsa să se vadă. Stenard adăuga amărât. Proiectilele luminoase o să-i scoată de tot din minți pe băieții ăia prăpădiți. Mai bine decât să ne apropiem orbește de ei!" Dacă Lapovița se transformă în zăpadă, s-ar putea chiar să o pierdem din vedere. În difuzare s-a auzit vocea înăbușită a lui Maxwell. Tunul 1, înălțător 075. Probabil că unul din desublocotenenți se replicase ceva, căci se răstide odată sălbatic. Ascultă aici, pentru numele lui Dumnezeu. Jismentul a rămas tot verde 05 și acum dai drumul. Tunetul a izbucnit aproape înainte de amuțirea difuzorului bubuia la loviturii fiind purtată de vânt și adusă pe navă ca o a doua explozie. Proiectilul a izbucnit, declanșând ceea ce părea pe moment, o stranie furtună electrică. Linței se că ochitorul tunului, a tras cu un înălțător prea mare, astfel că proiectilul luminos s-a aprins în nori deasupra lor. Palele lor, rotunjite, luceau ca argintul prin lapoviță, după care atunci când torța coborâ la vedere, marea a fost căldată într-o lumină puternică, ca de gheață.